بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سرح حامیم سجدہ صلور و شبہات و جوابونا چه مصطفی جوابو چه زخو باندیم استاس د هم دا چې مونږ راځو له الهونه یریګو که څاخه برمنو جواب چې دا شیطانان دي اړیم یری او درېم دا چې دا قران په بلې جوه نازل شوی بیه مونږه منلې دي هم دی قران او عربي دی ځان نوي جوړینو داوی جواب چې بیا باندې چې دا واضح نه زینو سدهرم دا چې پيوزل راغلي موږ باندې لوي الله پيوزل وای تورات راوي کنا او چاومان حامیم الله پوي په معنا د دې تنزيل من الرحمان الرحيم نازل دې ذل ذي قران ترفا دا غزات ندی چه عام مهربان دے او خاص مهربان دے د یو سفت تے کتابن عظیم و کتاب دے دے بل سفت تے خسولت آیاتو ہو بیل بیل کڑشوی دی آیاتو ند دی چڑی رسان دے ده بل صفت ته قرآنن لستل شوی بل کتاب نه لستل شوی عربی ان ده بل صفت ته چه دیر آسان ده عربی لغت ته چه دیر صفا ده لقومی علمون ده بل صفت ته چداقا ده پار ده سنگی سور مومن کی دا اللہ صفاتو نحن دا صدیقی دا قرآن صفات بیان کرو دے بل صفت تے بشیرن خوشخبری ورکو ان کے دے چسوکی منی دا بل صفت تے و نظیرن او یرورکو ان کے دے اغچالا چینکار کئی فآرز اکثرو هم مخوار و دیر و اکثریت دنیا کے دا دے القران محالون كي وهم لا يسمعون غوغات نقدي اورينا اريت دا دقي وقالوا وايذي قلوبنا في يقنت من ما تدعون اليه ظلمنا زمونغا ففرضوك دي داوي مسلينا كي تم اغي وفی آزاننا وقرن ازمون پوگونو که دیر بوج دے استادا خبر رابان دا سی بدلے گی ومن بیننا و بین کا حجاب او زمونگا استا پمین که دیر فاصل دا دا تچی سوای امونگا چی سکو او زمون که اسمان فرق بس نبس دا سی اکا فاعمل تخپل کار کوا نامون مونږ خپل کار کوو <تصفيق> موا را چېڅنګه نه پوه زما په پو خبره پل ان نه نهشر لوکم و تا چې زه خو او ب د بنده به پو خبره پوهږي نو او خبره سومره وااض هذا يَا إِلَهِي ما خُذَا وَه کې دې شي انما إلهكم إله واحد جبې شکا مددگار او حاکم استاسو يَا الله ذين فاستقيموا إليهم نزان مضبوط کې ديتا دیمه دي صليتا دا بيد استقامت نن کېږي او غ دا د وس تغفر رو نه بخنو وه دونهو چېګونهونه ختم شي نقامت به پیدا شي وویللو مشریک او حالاقت دی دپاره د مشرو الذينا کسان لا یو ن دکته چې صففا پې نه شته پل پا کوالې زورونه نپاکې د ش نه زونه نپ کې په کلیمې توحيید سره هم بل او هم مکافون آخرت پااخت باې من کرددي دا د مشرک دوه خصوصي حالې دي چې زړ نهپ کوې په کې خوشحاله دی قیامت نه منې ان الذي نه عامنو عامې لال هااتې ب شه کسان چمانې را وړه دی زړ پا کړي دي او عمل کې عمل سال ل هم اجرون غیر ممنون دی د پاار داې اجر دی چې نه د خمیدون کې دلياقلي پلنه کوم ل ووا ته تاسو کار کوئ دغ ات نه خلقل ار في یې چې پیدا کړي دا دا زمکه پازه د دوه وځ کې تهجاونه له اناند دا د ظمونه خوین کار نه کوو الله نه نه ان کار دا چې ګرځ الله سره بربرابر پهې پتونو کې شکان الله سره بربرابرول کوئ ا کوفر ذی کنا ذالک رب العالمین ذغات خو پالون کی ذ مخلوقات ته هم وجعلنا بیا رواسیم من فوقها او بیا پیدا کلی په دې ځمکه درانه غرو نا د پاسه د دینه وبارک فیها اور دېر برکت یې یې دې په دې ځمکه کې دن وقد زر فيها اقواتها اند از کلی دی په زمکه کې خوراكونه امي وي فصلونه دا کارونه په زور زیک بیا کړی دي مسوشوي في اربع ايام وصلو الرزق دعا غوي دعا سره داشوي سوا للسائلين دا برابر جواب دې لپاره تاسو کوونکو یا دا پورن نعمتونه دې لپاره د محتاج خلقو چیرې زمکه کې ول الله ارس پر کړی سم استوا ال او بیا کس کلو په تر اف داسمان و او ذا اصل غیر ته وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِعْتِيَا نُحُكَمُكَ اللَّهِ دي سمانونو تاو دي سمکوتا چراحشي پخبل وجود توان او کرها کپخوحه يكپزوري قَالَ تَعوی دِدْوَالُ عَتَيْنَا تَعَيْعِين يَا اللَّهَ مُنگا پخوحه رازو ستا تابدار فَقَضَاهُنَّ سبا سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ نو پوره کړو اسمانونه په دوه ورځ کې او ټول شپږ ورځو شي او هفي په کله سماين امرها احکم یو پههاريو اسمان کې داغد زیمه واره او زینن السما الدنيا بما سواها اللهمون سته کړی دی داسمان دا ن دی پهستورو سره و په کې حسند دی وف بل پهکې حیفاظت دی د شي نه که تقدیر او العزی لالیم دا دا زه ده دغ زیات چ ډیر زبر دست دی او خبردار دی فینو کو مړی اذ عزیز عمر الدلیل لنتی بیان کو تا فقل انذرتکم نوایاتا جز نذیر نیم ز یرو متاسو سوایقۃن دذاس تندرنا مثل سوایقۃ عاد و سمود چپشان د تندر د عادیانو و سمود یانو بوی اباری ولراوی اذ جاتہم الرسل چې راغلی دي تا په غبرران م من خل په مخکې ددي نه ر ددي نه یا پهار قسم دلی لنو سره الله چا ال الله د قو موه چې خلکو د بل چا بعددهته بندمه کو سررف الله کوئ قال دي لوشا ونه کچې الله دا غوختې چې زمونږ دا کې لاځله ملا کاتن تاسو نه را للینا لکي به یو ملا داسمان فیننا بما اوسلتونبي کاافیرون ب شمونګه په هغه تاسو را للیغلی شو ان کار کوو <تصفح> فعمى عاد ارجع عديانو فاستكبروا في الارض ابيخ لو يو كلو پسمګه بغير الحق اور دير ناجيزه او کلودير نار روايو کولل وقالو اي وي من اشد من اقوه سوق دي زياد زمونګه پزور کې عالم يرو الله دېمره سوچ نه کا ساده گانو ان اللہ اللذی خلقهم چبیشک اللہ غزات چیدیے پیدا کری دی هو شد منهم قوة اغا زیادت دی دینا پزور کے کنا دی ته اے خیال نونو و کانو بے آیاتنا یجحدون دا سی خبر سوک کئی اللہوی اغا سوک چې چیزم دا ایاتنو نا نی خبر بس <تصفح> فکر دا اللہ معرفت خوب قرآن سر حاصلی جدا الله کتاب چاہ سرنی او آخ اخبر رب نشی پی جند ته اغزان تا زور او روئی فارسلنا علی مریحا سور سورا پس راولیگا لمنگ پدی باندی دا سی ہوا چی زور دارا وان اللہ او روئے زور دا تاو خیمہ فی ایامن نحساتن پدا سروزو کی چی پدی باندی سپی ریوی نځ کا عذاابښې چې اوسه کو پهدي باندې عذااب د رسوا ف حاتې دنیا پهېژون د دنیا کې والله عذاابرت اخضاه او خاامخوا عذاب د آخرت خو هم زیات د رسوا دی په لاون سرون او د دا نه شي کې دی چې خپلو لی هو نحا دیان خدا سے حلاک شو و اما سمودو هر جی سمودیانو فہدینام نمو تلار سمکلا تو صالح علیہ السلام پا ذریع باندی فستحب العما علی الہدا ناغیزان لخوخ کلا گم رہی زمونگ دا خوخ دا علی الہدا پا ہدایت باندی او په حق باندی اخذتهم سواه قتل عذاب الهونی بس اونیوالدیل را یوتن در در عذاب در سواه چی غپیو والشوا در اولی بما کانو یکسیبون دخبل عمل دو جنا در بدلوه در اغیر عملونو چی دی کولو ونجینا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا او بچکل المنگا وکسان ایمان را ور بچ زانه بچکړو د شرک نه د تخویب دنیاوی ذکر شه نو زجر دے پنکار د قران سرا و یوم یحشر اعداء الله الى النار او یاد کا راځو چې جمع بکړي شي دشمنان د الله ورته تخویب اخروی د دنیا خدا دغ ذا ته خو لا پااسې دخوا دله د شومه نام سووک دی الله ای و که نهخ په هم یو زوندي به په سفونو کې اوذلی شي لږ خو به نه که نهخ په سفونو کې به رولی شي ح تاذا معاج او ترضې <تصفح> پې چې کله ټول دی ورته سیو په پا کې پات نشي شهدا عالم سمعوهم واقساروهم وجلودهم الا با يانم ته د نکيچه گواحي پيوشه غواحي وو کې پزي باندې داخپل وغونه خپل استرګي خپل سرمني زسشي بي ما كانوا يعملون چسي کړو په دنیا کې زګدي <تصف> نه فنشي په ټوله کې نه پهقالو لجلودهم جلو د هم اوبوي د سرمنو تا ل مشاید تملی نه تاسوې خولی وا کړي تاسوې په مونږ و کوئ مونږ ټولومر تاسو د پار تیر کړی چې دا سرمن خکلی شي دا بدن خکلی شي او اوکې نه خراب نه شي هر واخبه ډاکر سره ناست تاسوې په مونږ حالوګ دي چې زمونږه سر اختیار دی مونږ دنیا کې خبرې کول شوي انتقانله اوله دي ان کوله شګیا کړيوو الله زات چې ګویا کړی دی هر ش او خو ګټې ته و به خبرې و کې هر ش به خبرې وکې تاسو ل دنیا کې جببه در کو تاسو پرشاوي اوس د جو بند کړه که نه خلقكم اول کوم اوله مرت او دغه الله دی چې تاسو پیدا کړې اوزل ولی ترجعون نو دیله ته او بیا واپسکرېشن وما کوم تمم تتیروونه شادهلی کومسم و کوم وله ولا کوم ولهجلدو کوم الله تااس دنیا کې دار چا نه پرده کوله که د خپلو لاپونه هم نه کوله دیته هم خیال نه جوړی چې سو کول نو دي در سره و که نه دام ډې رغهغللتی کړی د چې د دی هم پرده نه ده کړی اوما کو تم ت تروونه تاسوو چې پردهم کړی و د خبرې نه چې کو ه و کې په تاسو باندې د غګونه ستاسوله افسارو کوم نه د دی نه چې داسترګې ستاسو ولا, دا ولا جلودو کوم ان ذا زینہ کی دا سرمنست تاسو کولایم شوس تاسو طاقت نه ونه <تصفح> ولیکن زننتم لیکن تاسو دا خیال کړو ان الله لا یعلم کثیرن مما تعملون چله نه خبرو همون ډیرو کارونه نا تا همون ډیر پټ پنا خو فیا کارونه کو زی خو فیاو کارون نه لاندې خبرو وزالکم زونکم اللذی زوننتم دغستاس و عقیده و خواب چه تبایه اکڑه دغستاس و خیالو اغای چه خیالو مکلو پخپل رب باندی پاولیاء و پیغمبرانو معقیده و چه غید عرصو نخبر دی غید منگ در ضرورنو در حال نخبر دی او پا اللہم دا عقیده نوکا نا ارداکم تبایه اکڑه حلاکه اکڑه فازبحت من الخاسرین نو ګرځه ذهنن پدن ډیر ذلیلان دی وړې هر وېست ته مالي کلبوي چهرا صبر وکونو کله کوی چه صبر ډیر خشيه وکاله فاي يصبروا الله وک صبر کوي فنار مسول لهم نو ذغور د دې کور دې چې د ک دنیا کې خبربرو و یاستاېو او که دی زارری کو یو میتونونه کوي ف ما منما طبین ن نودي دي چې قبول شي د دی, دی نه او دی نن په دنیا کې کومونږ ستا خبره مع نو نمونږ د خپلو علی نه پیرانو نه اویا نه یری په خوب کې را ځي په وويخه را یاریم چې وره خبردار الله واذا پیران نذی علیه انذی وقیزنا لهم قرانا مونږه مقرر کړی د دې سره شیطانان ولې چې قران سره دښمنی شو او شیطان ذرا کوي کوتا هغه دې ولې کې کیناسته داو په قران باندې بچیږي چې قران دښمن شون بیا وقع زنا داله ولمقرر مقر ک زخرف زخوف کې بیا را ځيض نوله هم نو پس ما بیا دي هم دنیا چې د دي مخکې ده چې دا دنیا ده دلتهځان کامیاب کا وما خل په هم آخرتې نهیر کړي چې اوروسو دي نه د هغ خایسته کړ دی چا خیرت خو کاې اب دی چې داسې غسان او قطبان د چاي او د هغی کمې دی هغ خسته کړی په قال قولو مامن ثابت شوی دی په دی باندې قول دله چې ی پهغ متونوکی قد خلت من قبلیم چې تیر شوی دي مخکې د دی نه منجنېول پیانو مشتاو او بندیانم ان نو همکانو خا سر یخې نندی به قیمتې ډېر تاوانې شي الله خخ دکه خلکو سره غمو چې دشمنان د الله پهې سووک دي الله دا چې دقرآ دشمنانې او د الله دشمنانی که وقال په قالهلهذ اوای او کسان چې کافرانو دی دعوت ورکی خلقولا د قران په مقابل <سؤال> کې لا تسمعوا لهذا القرانه چې وګمګ دي دی قران ته کوم قران ته تاسو کې چې نه وسی په تاسو نو بیان شو د اول کې خام او د پیغمبري بیان دی د دې قران ته والغو فيه اریو څنګه په اخلاصي نبی عددہ سے او شور جوړ کے زدی پو وقت کی والغو فی چکل دے بیانی گی نصر نور سروان کہکا نا چی نئے ہو رہے جو دا مانا زدی قرآن پو مقابلہ کی پروگرام جوڑ کے چیغی کے ردو نوشی پدی خلق باندھے لعل لکم تغلبون پدی طریقہ بویتا سو کامیابی گئے خواب وشور او ز به کامابېږې د ب پرستلو هر بادا ده خلله نوځقان کفرو الله خام وخه ضررو ضرور اوبه س کوم په عذاب سخت باندې عذااب او خامخا وخه سذااب لرا کوم ځ لره س اللهځې قانو یا عملونو چې دي کول چیزا قرآن نا خلق بندول دخوا دا ریر ناکارا عمل ذالک جزاو آداء اللہ النار دا سزادا دا دشمنان دا اللہ چیغا بوردیں لهم فی آدار القلد او دا دید پارا خوبک سپیشلز ایو نا دی چیزنگا دنیا کې ازان لجور کریو که نا دا دید پارا پتی جاننم کې کور دی و دا جزام جظام ب معکانو بیا آیاې چې حون دا زا دخه داهې چې دي به زمونږ دا یاتونونه نه ان کار کوو او ډېیر بد ب ګړل باندې اللهوي دا دغه سر شونو دی مشرانو او چې کوم خلې کو م را کړیوو اغي وقیامت کے اللہ توئی وقال الذین کفروا او بیا کسان چې کوفر وکړل او دزیز صاحبدارې دو جنہ ربنا رب زمانا ارنا الذین تو خیمه تدا دو تنا افضلنا چې مونږه کوم را کړیو کمځوتانا من الجن والانس یو د پییان نه دی بل د بندیان نه دی دی کومر رااکي وو عدي به مونږه د سر د پاسههګو نو او سر را ته ویا چې خپې پ کېدو نهجیله هم تهتهاق دا م نه چوګرو موږدي لاندې د خپلو خپونه داکونه من سپلی دی خو مونږه ډیرر اعلا که نه وینه چې شي دي ډېر لاندې د خلقونه ډېر ذلیلہ چې وګرځو په دې پاچا چې موږ یې ګمرا کړیو دا طبيعي نه حال ذکر شو ټول دې تا کار ویلو چې د قران خلقونه یې کاوه نو صلی ذکر کوي حال حق پرستو ان الذين قالوا ربنا الله به شکر کسان چې دا اقرار یو خوال دیر زور خواب کن دا رب زمونږه خوله دیقام بیا په دی مسله باند دی کلک پاتې شو ډېر زور پ راغې او که نه دا تهسو چې د به رب نه الله وایم مض کوم به خبر شو یو به راې کوصله اپلار ته به دوي چې زیېې ګومه شوي دی دی بل بهوي دا دیر اغران ویها والله ثم استقاموا د کلک دی ډیر مضبوط ته پدیه مسلوان تنزل عليهم الملائکه تنزلیږي پدی باندې ملائک د الله الله تخافوا ولا تحزنوا او د تل تسلی ور کوي چې ری ما په اس سنيشته اسی د پرځو پر د ایسنشته خیر وشي وَلَا تَحْزَنُوَا مَغَمْ جَنْكِهِمْ چی اخده ما خدا ما صلق وگوڑی را او ما اومنلہ زس خبرو ما چی دیس روزم را مشکلاتی اگور الله اللہ ملائک دا, دا دید مقرر دي دی. چې اغی موحدین لتسلی ور کیخا ادیسی دو رکلک دی وَعَبُشِرُو او بیاواتوی زیر واخلے سلو. زیر واخلے اممممممممممممممممممممممممممم ام ام ام ام ام بل جنۃ اللتی کنتم توعدون باغ جنۃ سره چتا سره وعده کول شی ابیا تو وی نحنو اولیاءکم منغم مرګریوکن تاسو هویاځنه منغ استاس مرګریو په لحیات دنیا په دې جون دنیا کې وف بالاخره او پاخرت کوم مرګ رغړې وختانه پري په لار کې ها دا یو تویم موږ د سروسم یو په قبر کې بو مو په حشر کې بو و لكم في يما تشتهي انفسكم او ستوز پارا پري جنت کې هغه نعمتونه دي چې ستاسو زليږو ali ولكم في يما تزعون ستا د پره په جننت کو تونونه دي چې ستاسو پهجیبه را ځې نزله من غفور رام دا مستیا دهله م مستیا قبولکهه کا کار دی کړی دی تا باندې څم دے دا مستیا ه په دا غ زات نه چې بخون کېمهربان دی <تصفح> ترغیف زیکر کوي ومن و قولا ممن دعا الى الله او سكت زياد اعلى بوېناکي دا بچانه چرابلي خلق الله تا عامل صالحن ولیکن بهل مازه نه ده پ باندې زمانځور د عبادت زکه موحد 파 احقن کئ چې توحید بیانې او د عمل پابندي کئ نادری محبرا احسان پتی که نا چې خلق راتا پنج پیره و نه نه نا وقال اننی من المسلمین او با قیده اعلان کی چه خلقو منگا پیشات کیو یریگی صلاح اخو پنج پیره نیچا یریگا با قیده اعلان کی چې مونږه مواحدین خلقی خان ولهتهستویل حسانه تهله ص اللهوي دا دوال هاف دی نهديبرابر دحلکو خبرې ما چېغ هم لا سوچت ک نو دجن نهتونو سوال کوي کنا نه نهديبرابرابر دنیا کې قییدهته حي قییده د شرک کوه برابر په دنیا کې دعوت تهتهوحید او دعوت تو شیر کران دواتون خدا دو دینو ادفع باللتی هی احسن اللوی شور جور کرده دو قرآن مقابله که در شور ولدفک ادفع دفک رک باقی طریقه بانده باقی کلیمه بانده چه ودی تو دا قرآن پوسول بانده دا دعوت دا او چلوه قران څنګه تا ته ویلي او بکراوانه لګوره او شه ځان کار دی خراب ویلي ایجنسی در پر سر راو را سیدلی دا نه د قران په اصول باندې ته دعوت ورکا ته هله خبرو باندې پروا ام ساته صبر کوا صبر کوا ته وګوري کنه د دې وسمره خاستنه دی یی فاذا الذی بینک وبینه وداهت پس هغه بندہ ستا او دغه په میان کې ر سخت ته دشمننی او تا ته باید دم کې در کوله که نهوللیون حمیم او به ستا دوست چې چېغ دردمن به تا سره به ګرځ تا سره به طلببه رسلی در کېته د مسله سره شته د کا نهوللیون حمیم پهطریقه کار وکې هغه دشمن بهدلله دوست جوړ کې داده دا قرآن معجزه ده کنه <تصفيق> واللهوی داده هر چاکار نده ورخا کنی ده میدان تطیر خلق راوت ده وما یلقا الا اللذین صبرو نشرا سیده دی مرتبه تا مگر آکسان چه صبر کوي وما یلقا الا زو حظ نازویم ان شيره سي سي مرتبه تا مګر خوش قسمت ام دي ز خوش قسمت ويخه باختوار دي تا وي تو سر مال ګوره پیسې ګوره هغه سر سپېسي وي باختوار موحد ده اذوب دشمنان نه خلاص وي ته قران سرا په دعوت سره او ذ شیطان نه بسنګ خلاص دیخو دی بالکل نپری ریخا اما ینزغنکا من الشیطان نزغن کچری ارسی تا تا دا شیطان دا طرف ناس حملہ دی دیر حملے کی ناکارا کلوب بیدتی راولی را تقریر دے پروگرام دے اشتہارات فستا عزباللہ تیو درکاتاو کا اولا تا وجاڑا جی الله بشي طان نه مونږه خلاص کې مونږ خوستا ته حيید خورو موستاقرآ خلکو تخوو دا دظالمان مونږ نه پرې دي دن نه په بل سرنو شي خلاص د په نهو غړه ده الله په زیات سره چې الله دا سپې دی او طړان ان اوسسممي او لالی بشکله اووری که نه تتسالو که تو غواه ده الله نهغا ووری دونکې قبله ون کې دی او خبره دا هر چا د حاله <تصفيق> بیان کوا دوتو اس دو, دو بیان وقر آوی خوا چو من احسن قولم ممن دعا الاللہ دو دا دعوت څنګه خیستا دی وکیر کنا دی داس دلیلون بیانی خلق تا خوا و من آیات اللیل و النهار و بازی دلیل و توحید دلیلون شپار وزدی و لا تستویل حسنتو تا تا بخلقوی چی اوشه ویداش پاروزی اوشه که تردون دی پا شمس والقمرو او نورو سپوگمه دیم لا تسجدو لشمس ولا لقمری ای خلقو پرستش مکوه عبادت مکوه ندن نورو ندن سپوگمه تاسوی دی رناتا گو ری دی شغتا گو ری نا عبادت زان لشه هغه اگر دا بل دا دا هغه ور سره ټول معبودان را لکه نه زبوتانو نه پیريانو نه پیرانو نه قبرونو او قران یو ذکر کې نور په قياس کیږي وسجدو لله الذي خلقهن اي عبادتو کې په عبادتو کې ډېر اعلى سجده ده د انتہی تعظیم ده د الله کا نا. چ خپلای تن تاندې پسما کا کې دي هغه ځاتمن ذات ته دې ته عبادت وکړه سيده او کله هغه ذاته خلقه کونه هر څه پیدا کړی ټول کائنات ان كنتم یا او تعبدون کيه تاسو خاصه لره عبادت کوونکی وين استكبروا کلوې کې او چې مونږ ته دا دلونه فله نه د رب کا په چې نديدي ظرب ستا سره په مرتبه کې هغ د ملګري دي که نه یو سبونه لو باللهلی نهارې هغې تصبی هوي پاې بهيعې اللهله ر شپیا او د ورځې هم لاسمون هغې خو کېږي نه دا خو د هغې اک دی په خوراک, خوراک تول و من آیاتی هی بازی ده قدرتونو دالانا انک تر الارد خاشیاتن داده چوینی تا دیزمکی لراچه و چکڑا سی خراری پکروتی گی فیزان زلنا علیه الما احتزت و ربت نو اللاوی کل چه مون نازل کو پدی بانده او با نو تر و تازه شی و شاله شی و ربت و دکه اللہوی دغسی چی موحید چی کنا کچھ کلسی پا کسی نئی چی اللہوی تا دا, دا قرآن و لاندې لیند باسی دا سی تر و تازہ شی دا سی سینہ دا علم نا ڈکا شی خلق تپوسکی تا لکا تاوی دا علم کم زیز دکڑے وی قرآن کی چی دا تاسو کرا پروتتے اِنَّ الَّذِي اَحْيَا هَام بیشکران غزات چی دا از د مح موته خاام مخواجوون خا دی کوونکې د مړو لره ان والله کل قیر بشکله په هر سبان د قاجر دی د په قادر دی چې مړی جوونځ کې انله نه ی حظونه في آیا نه ب ش کسان چې کجروي کې زمونږ پایتونو کې غې ومونږ قرآ وایو درسونه کوو که نه الله دا درسونه نهدي دا کهجروي ده دی پهقرآ سپوي په خلقګومه کوي بس هر ایيات سره به ووي چې وسیله ثابت شوه او قما مع تا ثابت شوه يات به نهدي به او سره دا ووي اللهوي دا کجر و کي زمونږ پایتونونه کخ لا یخخواونهلی نه اللهوي نهدي پټ پهمونږبانند دی دې خیال دې کو خبره ده ځان ته یو غوري بس چې کوم ځای خوخه ده اڤمن يلقق النار خير ایا سو کیور زول شول کده مرزاره په جهنم کې نو دې خوشو دې کامیاب شو ام من اَمَن یاتی امنا یوم القیامه او کنا رم واحدو چرشی فامن علی کو سرای ورځ قیامت الله وی دې که تاسو کوم واخلې؟ وزي وي زموږه مردا را په حاله ها الله وي بس اعملوا ما شئتم چې څومخه نه کوي دنیا کې استيار در کړې ا سر دي و دې تک چلي نه ها چې اسلام کې ازادي ځ مذہبی ازادي ځ د بدي تهکتتللی چې عملو معش لاویللي چې خو نوه کو نو دا خو د له زوره نه در کړته دوه نه پوهږي چې عملو معاش چې ډاکتر مریض ته وي چې ص د خوښ نواخه زه کوي د ل وځې دي که نه عمل کوي چې سم خوښ ان ب ما ته عملو نه بله ستاسو عملوو باندې خلیدون کې د ستاسو عمل داې ګوره قرآ نه من کارو کوو انله نه کفر و ب ذکرې کسان چین کارې د خورآان د ننسیت لما جا هم کله چراې دي ته ن به حال کې زیبه ور سره دی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ تَخَبَرِ دَ قُرَانًا تَتَعْدِشَان مَعْلُوم دَ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ دَا خُدَا سِ کِتَاب دَ عزیزٌ چِنَایاب دَ دَا سِن تَدِهِ مِثَالِ نَو پیدا کی دنیا کِ عزیز دَا مَعْنَا دَ نَادِرْ كِتَاب لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا من خلفه ده معجزه ده ده خواه تی پس آهتا و بلاغت پس گرده نه ده معجزه ده ده چنشی رات لیده دی مخل باطل انا دی نروستو ورکن چیلانو شی شي پرس راگلی دی مناظره اله بیدی کسی پناکی کنه لانی اتی داو قرآن اگه وخوی لی دی کاله مخکې چې باله نشرراتلی من بین دی نه ددي مخې من خل یا نه دی نهرووم من حقي من حم دا خو نازل شوي دی دا غ ذاات نه چې حکمتتون والله دی, دی او سیپتون وواله دی او ټولله پتونونه دي د بهڅوک مقابله کوي تسللی ما یقالو لکا نشیوی لطا تا دي کافرانونا اللہ ما مگر اغب دی ردی شاعر دی صاحر دی قد قیل للرسول من قبلکا دا زرس زادا چوی لشیوی دي دیرو پیغمبرانو تمخ کستانا اِن ربک لزو مغفرت بیشک ربستا خوان دا بخشش دیم دنیا کیو تسنوی ہے وضوح قابن علیم اور دیر دردناک عذاب والده